Crescer e Educar com o José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. Olá! Diga um olá! Olá! Olha, me pergunto aqui a este menino se este menino sabe o que é, que é ter medo de alguma coisa. Sabes? Hum. É que é ter medo? É ficar nervoso. Muito bem, e mais? É ficar cheia de medo. E tens medo alguma coisa? Sim. De quê? Das trovoadas. Tens medo das trovoadas? Por quê? Porque posso cair. Podes cair? Não. A ti quando há trovoada, tu ficas com medo? Ficas. E ti, o que é que a mãe faz quando tens medo? Hum... A minha mãe levou-me cá para dentro. o e que é que ela te diz? Diz que é para eu não ir lá para fora. Pois, não se pode nada quando está a trofejar. É perigoso. Porque, não posso, não posso Porque os, os raios podem cair e podem cair em cima das pessoas. Sim. E um vi o um rei O um pai. O uh, pai. Não, o filho. O filho do rei leão, sim, diz já que tinha morrido e ele deu-me o secar, e que o mar que ia matar em cima que ele e um os raios e fogo pois, e, que, e se caem os raios em cima de barros ficam e incendeiam yeah. e assim, e assim, e assim. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Crescer e Educar com José e Fina. O tema de hoje é os medos infantis. O que é o medo? O medo é recear algo ou alguém, é sentir temor. Todos nós temos alguns medos, sem qualquer razão lógica. Ter medo é um estado natural do ser humano. Funciona como uma segurança, é um alerta contra ameaças à sobrevivência física e psíquica. Se o ser humano não sentisse medo, poderia correr riscos desnecessários, pondo em risco a sua própria vida. Os medos acompanham-nos durante todo o nosso desenvolvimento, em diferentes etapas da nossa vida, desde que nascemos e é uma emoção saudável. É interessante observar como os adultos têm tanta dificuldade em assumir os seus medos como se isso fosse sinal de fraqueza. Muitos dos medos que aterrorizam adultos e crianças estiveram sempre presentes ao longo da história, como é o caso do medo escuro ou da morte. Outros medos são mais recentes na história evolutiva do homem. Medos de ladrões, de estranhos, de monstros e fantasmas. Os medos, que permanecem para além da época que é comum, que levem a mudanças bruscas de comportamento, desinteresse por atividades que eram exercidas com prazer, podem indicar que o medo passou para outro nível, a fobia. A fobia é um medo exagerado que o adulto ou a criança não consegue controlar, necessitando de ajuda de um profissional. De seguida, identifique os medos mais frequentes durante as diversas idades da infância até a adolescência. Os tumores das crianças variam e podem estar associados a experiências vividas, mas existem alguns que são comuns a cada faixa etária. Então, dos 0 aos 6 meses, as reações de medo estão relacionadas com ruídos fortes e perda de segurança. Do 7 aos 12 meses, as crianças têm medo de pessoas estranhas e de objetos estranhos. Com 1 um ano, as crianças demonstram medo da separação dos pais e medo de pessoas estranhas. Aos 2 anos, as crianças têm medo da separação dos pais, locais estranhos, ruídos fortes como, por exemplo, o aspirador as sirenes, os trovões ou os foguetes. Com 3 anos, as crianças têm medo da separação dos pais, de máscaras e rostos cobertos, e dou como exemplo os palhaços ou o pai natal. Com 4 anos, as crianças têm medo da separação dos pais, de animais e de ruídos noturnos. Aos 5 anos, continua medo da separação dos pais, medo de pessoas más, como por exemplo o ladrão, o homem do saco, o polícia ou o velho. Estas personagens são por vezes fictícias e são utilizadas pelos adultos para assustar as crianças. Com 6 anos, a criança está na fase dos medos fantásticos e sobrenaturais, medo de dormir sozinha e da morte. Dos 7 aos 8 anos, as crianças têm medo de ficar sozinhas e de filmes assustadores. Dos 9 aos 12, a complexidade dos medos começa a ser maior e mais diversificada, aparecem os medos relacionados com a escola, os exames, os professores e medo de reprovar. Surgem também os medos relacionados com a aparência física e com os conflitos entre os pais. Dos 12 aos 18 anos, os medos nestas idades abarcam as relações interpessoais de não ser aceito pelos amigos e mostram censuros relativamente à aparência física. Oi? E tu tens, e tu tens medo alguma coisa? Sim. De quê? Dos fantasmas. Dos fantasmas? Então porquê? Porque sim. O que é que eles fazem, os fantasmas? Não foi. Tu os fantasmas existem. Os fantasmas existem. Não. Já viste algum? Não. Ah, e quando tu ficas assustada, o que é que a mãe te diz? Para ah, eu... eu ir para casa. Hum. E tu tens medo de alguma coisa? Sim. De quê? Uma cama assustadora. De quê? Uma cama assustadora. Isso é o quê? Uma cama assustadora. É. E... E... Ah, e é com, com olhos. Ah, enfim. tu e tens medo de quê? <risos> Porque tenho Mas porquê que tens medo? Porque eu sonho com a visão. És o quê? Eu sonho com... Ah, sonhas com a cama assustadora? Sim. Digo depois quando tu sonhas com a cama assustadora, o que é que a mãe diz? Diz... Diz... Diz para ver... Diz para... Tens que falar mais alto. Diz para... Diz para... Diz para... Eu vou dormir com ela E tu tens medo de alguma coisa? Eu tenho vada. Tens medo de atervoada? Porquê? Porque faz raios E mais? Tens que um mais alto ah. E tu tens medo porquê? Faz raios e mais? E faz ah, E mais? Não podemos ir para a rua. E mais? Como é que esticas assustada quando vês a trevoada? Não, é eu... um os raios. é sim e como é que faz? e quando, quando eu durmo com os raios eu sou sonho da tua voada e, e, e, e, e como é que barulho é que fazem os raios? Ah, é? e o que é que a mente te diz? o que é que a mente te diz? Um... quando está a tropejar? hum um... um... um... A mãe, a mãe começa a gritar? Não. Ou, ou diz que tu tens calma? Ah, mas eu fico a ter medo. Ficas assustada? Eu... Tens, tens medo alguma coisa? Não. Não? Nada, nada, nada? Hum. E o que, que te deixa assustada? O que é que ficas assustada? De nada. De nada? Olha, tenho medo uma coisa. Sabem de que é que eu tenho medo? Não. Tenho medo de ratos. Não gosto nada de ratos. Ai, que dojo. Eu também não gosto. Eu gosto de ratos. Gosto de ratos. Gostas tens medo? o cão da minha tia e, e, e o gato da minha tia, eles matam os ratos. pois o meu paga nele mete num no saco para ele ir meter num lixo pois, -me. olha o, o Leonardo disse que tem medo que, que gosta dos rastros assustadores que gosta dos rastros assustadores olha eu não gosto de nada acho... eu vou. Mas... E gosta? É, eu não, eu gosto E o, ah. e o Quem é o Gui? O Gui é, é da nossa sala. Ah, o Gui. Gosto, ele também gosta das bruxas? Gosta. E não tens nada que te assuste? Não. Ah, que menina, é tão valente. Mas... É também também sou com, com, com o relógio, com uma porta lá dentro, com umas portas muitas grandes. E isso e assusta-te? Sim. Que... que é que há dentro das portas? <risos> Muito chique. Tu sonhas? muito. E eu venho muito, muito, muito, muito. E depois, depois, Acordas a meio da noite assustado? Sim. E o que é que a mente faz? Eh, bate mais. Ah, tontos. Ah. Já nem os bois, os bois, eles estão calmos. Por calmo. que Sim. Então, como devemos lidar com os medos das crianças? A cena é clássica. Ao deitar o seu filho na cama, ele diz que não pode dormir ali porque tem um monstro no armário. E o que faz? Mostra-lhe que não há nada no armário? Ou ri-se e diz que já é crescido para ter medo dessas coisas? A segunda opção é claramente errada e está fora de questão. Para lidar com os medos infantis, é preciso oferecer segurança à criança e respeitar o tumor que ela manifesta. Não devemos subestimar os medos das crianças e muito menos desmoralizá-las ou ridicularizá-las porque só grava o tumor e não ajudamos a criança a lidar com a sua emoção. Se os pais demonstrarem segurança, participar na fantasia é uma opção. Se a criança diz que há um monstro no armário, pegue na mão do seu filho, olhe para o armário e diga-lhe que, por precaução, o vão trancar. Assim, se o monstro aparecer durante a noite, vai ficar preso, amenizar o medo do seu filho usando a sua própria imaginação, é uma boa solução. Bem como o de histórias com monstros que são vencidos por heróis em que há o lado do bem e do mal. Os pais devem demonstrar aos filhos que ter medo é normal e assumir os seus próprios medos e explicar que quando eram pequenos também tinham medos. O bom senso, a compreensão, o carinho devem existir de forma a acalmar as crianças e evitar situações de muita ansiedade. Seguidamente, vou ler um excerto de um livro chamado Tenho Medo, de Brian Moses. Quando estou com medo, sinto-me como uma gelatina a tremer num prato, um ratinho a tremer ao ver o gato, como se me tivesse aparecido uma aranha mesmo em frente ao nariz. Quando estou com medo, tape os olhos com as mãos, enfio-me debaixo dos cobertores e escondo-me atrás do meu pai. Há muitas coisas que me metem medo. Tenho medo para o quarto sozinha. Mas diga-me própria para não ser parva. É claro que não está lá ninguém. Tenho medo quando penso que há aranhas debaixo da cama. Mas qualquer aranha que encontro tem tem mais medo de mim. Gosto de brincar às escondidas. E embora até dê saltos com os que o meu pai emprega me prega, quero brincar outra vez. Tive mesmo medo do meu primeiro dia de escola. Mas gostei tanto que nem queria ir para casa. Da primeira vez que dormi em casa da avó, tive medo mas a avó veio sentar só -se ao pé de mim. leu histórias até eu adormecer. O meu irmão disse-me que o dentista era um horror e que eu não, não ia gostar nada, mas a dentista não me assustou nada, até me disse que tinha uns belos dentes. Às vezes, assusto-me quando vejo na televisão programas que me metem medo, mas sei que é só a fingir. Quando começo a ficar com medo, sinto-me melhor a cantar ou a assobiar. Sinto-me melhor se ser a mim própria para não ser parva ou se fingir que sou uma valente super Sinto-me melhor se falar com o meu ursinho ou se me lembrar de que toda a gente às vezes tem medo, até mesmo os adultos. O meu pai detesta andar na montanha-russa. Diz que fica cheio de medo. A minha mãe diz que tem medo de andar de avião. Prefere andar cá no chão. Mas às vezes, quando temos medo, precisamos é de coragem. E tu? O que fazes quando tens medo? De seguida, indico alguma bibliografia que poderá ser útil se lhe suceder alguma situação de medo do seu filho. Por exemplo, o Grande Livro dos Medos e das Birras, de Mário Cordeiro. O Livro dos Medos, de Adélia Carvalho. O Grande Livro dos Medos do Pequeno Rato, de Emily Gravatt. André Cabelo em Pé, de Guy Bass. O Lobo Não Morde, de Emily Gravatt. E o Snorkely Assustador, de Paul Bragg. Por último, quero relembrar todos os ouvintes que podem ouvir estes programas tão interessantes no site da Rádio Boa Nova, clicando no logo da obra Dona Josefina da Fonseca. Encontrarão todos os programas realizados no decorrer desta rubrica. Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca, em parceria com a Rádio Boa Nova.